eltérések a győztesek között Az önfelett ünneplés mégsem tudta elfedni azt a hajszárepedést, amely a Szent Ligában Egyesült Szövetségesek Egységén már a csatát követő harmadik napon megjelent, és amely hamarosan réssé majd szakadékká szélesedett közöttük. Alig tértek magukhoz a csata kábulatából és lőporfüstjéből, amikor a veszteségek mellett a hadizsákmányt is számba vették. Veni Jéró szerint Don Juan túl rövid idő alatt követelt jegyzéket a török hadifoglyokról, és az összes elfogott gáját is magának követelte. Később ehelyett mindebből, tehát a gályákból, hadifoglyokból, ágyukból, a tized részre tartott igény, mint főparancsnok elvis elviselhetetlennek érezte a spanyolok fölényességét. Fel is ajánlotta lemondását a velencei szenátusnak. Nevezze neki helyette más főparancsnokot. A spanyolok ezzel szemben arról panaszkodtak, hogy az osztozkodásnál sok mindenben engedtek a velenceieknek, akik titokban nagy számú rabszolgát loptak el maguknak. A zsákmányon való marakodás közben újra előtétbe kerültek a korábbi ellentétek. Miután teljesen világossá vált, hogy a hadsereg és a hajók leromlott állapotában és a késői évszakban nem gondolhattak további hadjáratra, vagy Morea, azaz Görögország, esetleg valamelyik elveszett velencei terület visszafoglalására, a szövetségesek hajói október 25-én kedvező széljárás mellett szétváltak. A spanyolok és a pápai Don Juan, illetve Kolonna vezetésével visszatértek Messinába. Veni Jéro pedig a velencei flottával corfu maradt. Az ellentétek nem csak a zsákmányon veszekedő harcosok között újultak ki, hanem az egyes kormányok eltérő politikai célkitűzései is újra szétváltak. Ismét az Ag ötödik Piusz pápa dolgozott a legelszántabban és a legszívósabban azon, hogy a szövetségesek aknázzák ki a győzelmet, és folytassák a harcot a törökök ellen. Az ő alakját is már-már már legenda vette körül. Feljegyezték róla, hogy az ütközet napján, október 7-én délután hirtelen megszakította a munkáját, az ablakhoz lépett, és hosszan elmerülten nézett ki rajta, majd hirtelen felkiáltott. Adjunk hálát Istennek, mert győzött a flottánk a törökök fölött. Ezt az előérzetet, amely helyesnek bizonyult, Égi jelként fogta fel, és mély belső tűzzel, de egyben meglepő gyakorlati érzékkel szervezte alig a Liga további tevékenységét. Második fülöpöt felszólította, hogy mind a behajózandó csapatokat, mind pedig a hajókat készítse fel márciusig, vagy legkésőbb április közepéig. Elismeri, hogy a flottának téli pihenésre van szüksége, Különben az emberek megbetegszenek, vagy meg is halnak. Ha viszont a következő tavaszra nem sikerül erős tengeri és szárazföldi hadsereget kiállítani, akkor időt adnak az ellenségnek arra, hogy összeszedje magát. A továbbiakban kolonna terve is erős hatással volt rá. A pápai seregek fővezére 1572-ben Húsz ezer görög felfegyverzését és felkelését kívánta elérni, és a Liga további hadjáratát is a földközi tenger keleti medencéjébe akarta irányítani. Elsőnek Rodoszt és Euboeiát kívánta visszafoglalni, azután véleménye szerint Konstantinápoly ellen lehetett volna fordulni. Ha pedig ez a terv még megvalósíthatatlannak bizonyulna, úgy Szaloniki visszafoglalását kellene megkísérelni. A pápa még a Perzsa uralkodóhoz is levelet intézett, és igyekezett rábírni őt, hogy támadja hátba a törököket. A velencei szenátus is azt remélte, hogy a nagy győzelemből messze menő előnyöket kovácsolhatnak. Ezért három nappal a győzelmi jelentésvétele után parancsot küldtek Veni Haladéktalanul szervezze újjá és egészítse ki seregét, és kihasználva a törökök megzavarodását, vegye ostrom alá Konstantinápolyt, amely most védtelen, mert kevés hajó tartózkodik a közelében. Arra is utasították Veniérót, hogy Galeasszáit helyezze el Kandia és Ciprus között, hogy a ciprusi török seregek utánpótlását megzavarják. Ha viszont csak ennél szerényebb tervekre gondolnak a főparancsnokok, legalábbis Móriában, azaz Görögországban, vagy Euboiában, tehát a törökök által elfoglalt területeken folytassanak a télen hadműveleteket. Ezek a teljesen naív elképzelések egyrészt nem mérték fel a szövetséges erők veszteségeit. A katonák kimerültségét és a hajók megroggált állapotát. Másrészt nem számoltak sem a spanyolok eltérő célkitűzéseivel, sem pedig a török erők újjászervezésével. Második Fülöp eddig is nehezen szánta rá magát, hogy a földközi tenger keleti medencéjében bocsátkozzék nagyobb vállalkozásokba. Most már végképp semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy elvesztett velencei területek visszafoglalásáért küldje harcba hadseregét. Ha további nagy pénzösszegeket költ a flottájára, akkor csak is a Spanyolországgal szemben fekvő, észak-afrikai török vazallus államok megrendszabályzásáról lehet szó. Alapjában véve azonban most ez sem olyan fontos neki, a legszívesebben megbékélne a törökkel, hogy erejét másfelé fordíthassa. A hatalmas spanyol birodalom urának állandóan több felé kellett tekintenie. A német alföldi szabadságharc változatlanul sok, sőt egyre több gondot okozott Fülöpnek. Birodalmának anyagi helyzete is nyomasztóan nehéz volt. Néhány év múlva ismét államcsődre került sor országában. Legnagyobb ellenfele Franciaország vészesen közeledett Angliához, és így egymással megbékélve a két nagy ország minden korábbinál nagyobb fenyegetést jelenthetett Spanyolország számára. A nemzetközi politikát, országa bonyolult helyzetét ismerve, Fülöp természetesen egyáltalán nem osztotta öccsének Don annak lázas lelkesedését amelyel az folytatni akarta a harcot, és győzelemre kívánta vinni a kereszténység ügyét. Fülöp józan hangon figyelmeztette arra, hogy elsősorban Spanyolország érdekeit köteles szem előtt tartani. A széles körű politikai áttekintés mellett, különben bizonyos személyi féltékenység is közrejátszott Fülöp hűvös magatartásában. Miközben egész Európa mámorosan ünnepelte és magasztalta a győztes csata főparancsnokát, Don Juan-t, és a hadvezértársakat színpompás diadalmenetekkel tisztelték meg, Don Juan éppen saját hazája, uralkodója, testvére részéről nem kapott elismerést, ünneplést. Fülöp úgy döntött, hogy a spanyol flotta Messinában töltse a telet. Ezzel egyben azt is megakadályozta, hogy öccse spanyol földre hazatérvén illő tiszteletadásba részesüljön. Don Juan csak a messinai kikötőben rendezett egy parádés bevonulást a helyi lakosság nagy lelkesedése mellett. Megérkezésekor maga után vontatta az elfogott török parancsnoki hajót. A város hála adó istentiszteletet, Tédeum tartott. És drága ajándékokkal tisztelte meg Dohuant. Többek között 30 ezer arannyal is. Ő ezt részben hajója sebesültjei között osztotta szét, részben pedig a kórház felszerelésének a javítására adományozta. Messina városa szobrot emelt Dohuannak, és azt a tartományi palota előtt állította föl. Királyi bátyjának rövid, tömör jelentésben számolt be a győzemebről, és külön felsorolta azokat, akik kiemelkedő hősiességgel harcoltak. Fülöp köszönőlevelet írt öcsének, és kitüntette mindazokat, akik a jelentésben szerepeltek. Magadon Huán azonban nem kapott sem kitüntetést, sem adományt. Képzelhető, hogyan érintette ez a mellőzés a származása miatt amúgy is nagyon érzékeny embert. Egész télen messzinában kellett várnia a Fülöp arra vonatkozó utasítását és engedélyét, hogy ismét harcba bocsátkozhassék. Ez az engedély pedig egyre késett. A téli időszak során egyedül a velenceiek hajtottak végre bizonyos kisebb hadműveleteket. Az irreális utasításokra, amelyeket a velencei tanács többször is megismételt, Venero kifejtette, hogy mennyire leromlott állapotban van a flottája. Milyen hiányos rajtuk az emberállomány, különösen miután sietveszélyenek eresztette a hajóira erőszakolt idegen katonákat. Így csupán egy kisebb hadműveletre, Margalitz erődjének a megtámadására vállalkozott. 1572. januárjában, három napi ostrom után el is foglalta. Pár nappal később Szopotó-Szopot erődje szintén a velenceiek kezébe került. Ez utóbbi helyről a török őrség elmenekült, az albán lakosság elfoglalta az erődöt és átadta a velenceieknek. Hát ezzel azonban vége is szakadt a Lepanto után elért katonai sikereknek. Veniero megpróbálta elfoglalni leukántét az a Szent is, az egyetlen török kézen lévő Jón tengeri szigetet. Ismét csak a környező szándzsákok keresztény lakossága volt a kezdeményező. Azok kérték a főparancsnokot, hogy indítson támadást. Ez január 31-én meg is történt. A törökök azonban utánpótlást kaptak a szárazföldről, és a keresztény támadókat megfutamították. A velenceiek ráébredtek, hogy a törökök szárazföldi védelme még nagyon erős és hatékony. A támadással együttműködő, Élelmet szállító lakosságot a Mohamedánok kegyetlenül megbüntették. Az idősebbeknek orrát, fülét vágták le, a férfiakat gályákra, a gyermekeket rabszolgának húzolták el. E rosszul sikerült vállalkozással, Veni végleg eljátszotta a tekintélyét. A szenátus leváltotta a de erre a lépésre nem csak a téli csatározások kudarca miatt került sor, hanem elsősorban a Don Juan-nal viszonya szolgáltatta rá az okot. A spanyol követek ismételten szorgalmazták leváltását a szenátusnál. Utódjául Giacoppo Foscarinit nevezték ki. A pápa szívós diplomáciai fáradozásainak eredményeként Február elején Rómában összeült a konferencia, amelyen megújították a ligát, és Spanyolország ismét kötelezte magát arra, hogy 200 gájával, 9 galeassával, 40 hajóval és 40 ezer emberrel részt vesz egy újabb keleti hadjáratban. Abban is megállapodtak, hogy az Egyesült Flotta március végén indul el. A szövetségesek nagy erővel építették újjá hajóikat, embereket toboroztak, élelmiszer gyűjtöttek. Don Juan kapcsolatot teremtett a görögökkel is, hogy összehangolják a hadbozdulatok és a lakosság felkelésének az időpontját. Az előkészületek persze sokkal tovább elhúzódtak, mint tervezték, és a hadjárat megindulása egyre csak késett. Eközben jóvá tehetetlen, súlyos csapás érte a Liga ügyét. 1572. május 1 meghalt ötödik Piusz pápa, a hagyjárat fáradhatatlan és fanatikus szervezője, aki eddig minden ellentétet elsimított, és a vállalkozást már több holpontról is kimozdította. Környezete már vagy két hónapja tudta, hogy a fanatikus erőfeszítéssel súlyos betegen is a liga szervezésének a szolgálatába állított élet hamarosan el fog lobbanni. Április 30-án, amikor érezte halála közelettét, Pius egyszerű dominikánus szerzetesi ruhába öltöztette magát, és nyugodtan, méltósággal fogadta a halált. Halál híre óriási megdöbbenést váltott ki világszerte. Utóda 13. gergely, noha azonnal meghirdette, hogy Pius pápa célkütűzéseit kívánja folytatni. Már távolról sem rendelkezett annak óriási tekintélyével és szívóságával, minden nehézséget leküzdő fanatikus akarat erejével. Második Fülöp rögtön ki is használta az új helyzetet, és megtiltotta Don juan hogy Messinát elhagyva a megállapodás szerint keletre hajózzék. Ismét megvalósíthatónak látta kedvenc tervét, azt, hogy flottáját Észak-Afrikában használja fel. A spanyolok taktikázása végleg elvesztegette a drága időt. Mark Antonio Kolonna nem volt hajlandó tovább várni és a spanyolok csatlakozása nélkül július 3-án a pápai gályákkal kelet felé hajózott, és egyesült a Foscarini vezette velencei hajóhaddal. Közben a velenceiek harci kedve is olyan arányban csappan meg, amint elmúlt a fejük felől a közvetlen veszély. Fülöp végül, július 12-én, mégis engedélyt adott Dohoannak arra, hogy kövesse a szövetséges hajókat. 5. Pius pápa halálával a szövetségesek magatartása láthatóan megváltozott. De lényeges változás következett be a törökök táborában is néhány hónap leforgása alatt.